William en ek, elke woensdag ons sessie, waar ek jou een blik op die misdaadvrije onderwerld gaan gee. Goeienaand, dit is weer soos skyns na 6 in die tijd vir crime time, waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee. Ek hoop jy het een voorspoedige en misdaadvrije week gehad. Vanavond praat ek met jou oor een netelige onderwerp. Een onderwerp wat baie mense warm om die boorkie gaan hee. Een onderwerp wat baie mense meen dalkenburger burgeroorlog kan veroorzaak. Nou daarmee probeer ek nie oorlog aanblaas en goed praat nie. Dit is ook belangrijk op die tijdstip kennis te neem dat die uitspraak en opinies nie noodwendig die siening of mening van die radiostasie of die omroeper is nie en dat ek bloot verslag doen. Die onderwerp waarop ek gaan praat is grondbesetting. Het in die laatste tijd baie in die media gesien hoe mense grond beset en grond wil beset. Dit is ook iets wat elke persoon by grond beset vrees. Dit sal echter baie interessant wees, om te sien wat die banken gaan doen, met die verbande van diegene, wie sy eendom beset is. Hoe gaan die bank iets vat, wat reeds beset is? Dit gaan nogals baie interessant wees, vooral as een mens gaan sien, wanneer hulle dit gaan begin bespreek in die parlement, om die wette te probeer vir ander, waar die banken te sê gaan en of die banken selfs een kans gaan hee om hulle mening te lig, in die parlement die politieke leiders maak ook interessante uitsprake soos by president Cyril Ramaphosa het op 12 maart 2018 uh, gepraat oor grondbesetting en hy het gesê die ANC staatshoof Cyril Ramaphosa het na die botsing tussen politie en grondbesetters in midrand een sterk bewoorde verklaring uitgereik en gesê dat zodanige onwettige optrede sal nie geduld word nie Maar die ANC-regering sal die grond van mense op een wettige weise verkry, so dat die ekonomie en voedselsekeriteit nie bedreig word nie. Ondleder sê dat die rechte vertolking van sy verklaring is, dat die regering later self die grond wettig sal wegneem van blank is. Die grondbesettings het op verskye plekke plaasgevind, en is gelei dier vooraanstaande EFF-lede. Die Vrijheidsfront Plus het intussen geuist dat plaaslike overrede sy wetstoepassers onverweild moet optree tegen onwettige grondbesetting. Die probleem is dat sou die regering sy planne slaag, gaan grondbesettings sonder vergoeding wettig wees, en sal wetstoepassers nie kan intreenie. Nou voor gaan kyk wat die mening van wetsgeleerdes is oor hierdie aangeleendheid, gaan ek vir mysiek breek om bykie die gemoedere te kalmeer. Ik speel vir jou vir Steve Hofmeer met Skree en die Police met Every Breath You Take en François Van Gogh en Karin Zoitse Toe vind ek jou Papier dan Ek sal net te makkelijk skeer Jou woorden neergepen En ek kan het nie uitveer Wat gesê is, is gesê En dat het diep in my kom leeg Die dag te veel gevra gemak van jou, het ek nooit jou last gedraag, nie genoeg gepraat met jou, as ek met my mond kon hou, en my haar en som jou vouw. Ek wil nie meer skreef, ek wil nie meer vecht hier nie wil, ek miksom te geef, en daar is miksom nie te wil.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 And not a speck, so Geen potentie, geen weer Buiten die stemme wat skatte Vrienden wat groets in je water My is Though you're not the mm -hmm. Yes, my Yes, Yes, my Ones, it don't Ones, it The rising on set, on set, on. On set, on Okay! met William Minnick elke woensdag woensdagavond sessie, waar het jou een blik op die misdaadige onderwerld gaan gee. Dit was Steve Hofmeur met Skree en The Police met Every Breath You Take en Franswa Van Kouk en Karin Zoid met Toe vind ek jou. En ek is William Minnick met Crime Time, waar het jou een blik op die misdaad wereld gee. Voor die breek het ek gepraat oor die baie controversiële grondbesettingskwestie. Grondbesetting is traumaties genoeg, maar nou beplan die regering om het sonder vergoeding te doen. Dit kan dus wettig raak om eiendom sonder vergoeding te vat. Om het erger te maak, bestaan die moendelikheid baie sterk dat het wettig gaan raak om slechts blanke mense sy grond sonder vergoeding te vat, soos in Zimbabwe. So kom ek gaan kyk wat sê die wet en wetsgeleerd is oor hierdie kwestie. Die toenemende dreigemente van grondbesetting moet baie ernstig opgeneem word, sê dokter Eugene Brink. Dit is die waarschuwing wat Afri Forum in een onlangse dokument rig. Een Cameron Veiligheidshoof by die burgerrechte in Pieter Routenbach, Veiligheidskenner, het die dokument opgestel en het bied breedvoerig advies oor hoe jy moet maak indien daar besetters kamp opslaan op jou grond. Ons moet die vermoe ontwikkel om ons eie eiendomsrecht en die eiendomsrecht van ander persoene en gemeenskappe te beskerm. Ons kan het slechts uitvoer door as georganiseerde gemeenskappe op een verantwoordelijke wijse op te tree. En ek denk daar die klem is op verantwoordelijke wijse. Individie het verskye rechte en middele om al eiendomsrecht te beskerm. In die praktijk raakt het echter moeiliker om as een individie al hierdie rechte te gebruik, skryf hulle. Hulle sê voorts, het is en goedkoper om grondbesetting te voorkom as om in uitgerekte rechtsgedinge betrokke te raak. Gedachtig hieraan leel hulle een paar riklijne neer, en ek gloek ons maar altyd, voorkoming is baie beter as geneesing. Eerste wenk is, raak by jou plaaslike afreformstruktuur en of veiligheidsmaatskapie betrokke, en skakel in by plaas en beerdwachte. Maak ook seker jy is by, by plaaslike veiligheidsstruktuur betrokke, ongeacht die organisatie, en bou een goeie verhouding met die plaaslike politie, wat ook baie belangrik is. Wees paraat en bewis van wat op jou grond aangaan, en versoek die beerdwacht of veiligheidsmaatskapie om vernieuwe of vreemde structuur uit te kyk. Moenie dat vreemdelinge jou grond as deergangsroute gebruik nie. Hou rekords en neem foto's van onbekende persone en voortuie in die omgeving. Duy ook ander besonderhede soos die datum en tyd en plek aan dien klachtes ingevolg in die wet op betreding, dis wet 6 van 1959 by die politie, teen alle ongeregmatige betreders in. En maak seker dat jy in bewys van ontvangst met die rang naam van een machtsnummer kry wanneer jy die verklaring indien. Volgens Cameron en Routenbach is die politie veronderstel om enige misdaad te onderzoek. In praktijk weier hulle dikwils weens die politieke aard daarvan om betrokke te raak waar grondbesettings plaasvind. Dring daarop aan om betredingsklachtes en een moendelike klacht van saakbeskariging as ook oortredings van die omheindingswet in te dien. Klachtes van openbare geweld kan ook in moendelikheid wees en laat ander persoene jou as getuies na die politiestasie vergesel. Klachtes moet ook by die onafhankelike klachterdirectoraat ingedien word, as die klacht is nie geneem of ondersoek word nie. Kaptein Kui Makubella, Gautengse politie woordvoerder, het onlangs aan die Sondagblad rapport gesê, indien mense dreig om op jou grond te kom, moet jy dadelijk die politie bel. Die slechte nies is echter, dat indien hulle reeds hitte op jou grond opgeslaan het, helpt het nie, jy bel die politie nie, en dan moet jy hof toe gaan. Hy sê dit is voldoende as die politie die betreders met die nodige macht soos rubberkoels kan wegjaag. Dit was onlangs een doeltreffende middel in sylke gevalle in Kempton Park en vereniging. Niemand is echter alweens grondbesetting gearresteer nie. As die besetters in hulle verset geweld pleeg, word hulle in hegnis geneem en in klachten van omenbare geweld word onderzoek, sê Makubella. Die Chwani... As nou Pretoria, Johannesburg en Ecuruleni metropolitie het by elk in eenheid teengroondbesetting. Verlede jare het Swani 180 half opgerichte plakkershitte in Eastland Pretoria en 75 in Hammanskraal afgebreek. Dit onlangs ook 225 onvultuide plakkershitte afgebreek. Cameron, Routenbach, Makubella en ander kenners is het eens dat voorkoming en vroege optrede die beste uitweg is. Af voor hem, enige betreder, moet gearresteer word, ten sy hy of sy onversteerd verblijf geniet, het in termen van die wet op betreding. En die betreder onversteerder verblijf geniet, mag hy of sy nie uit een huisvesting gesit word, sonder een hofbevel nie. Dit wil sê, slechts wanneer die betreder van sy of haar betreding in kennisgestel is, en een klachte by die politie aanhange gemaakt is, mag die structuur afgebreek word en die persoon gearresteer word. Cameron en Routenbach voer voorts aan dat indien daar echter niemand bly nie, moet die structuur onmiddellik afgebreek word, voordat bewoon word. Bouwmateriaal en inhoud moet nie beskadig word nie, terwijl een inventaris ook daarvan gehou moet word. Dit sal wees wees om die inventaris aan die politie te oorhandig. Die bijhou van bewijs is soos foto's en video's van die hele proces is ook noodzakelijk ingeval en geskil later ontstaan. Hulle beklem toen ook, dit is belangrik weens die complexiteit van wetgeving om rechtsadvies by een praktiseerde procureur in te win zodra plakkers op jou grond begin woon. Die persoon moet echter kundig in die veld wees en ook oor die nodige ervaring beskik. Louise Duplessis procureur en grondbesettingsrechtskenner sê indien jou grond beset word, moet jy een dringende aanzoek tegen die besetters indien en die klag by die politie aanhangig maak. Moe nie wacht hiermee nie, want dan lykt het of jy toestemming gee tot die besetting en dan gaan een betredingsklag nie meer werk nie. Dan moet jy hoop en bid die politie onderzoek die klag en vervolg die betreders, het sy aanrapport gesê. Wil Helm Botes en J.W. Botes procureurs in Pretoria sê, een in interdik kan slechts werk, indien gerig is tegen een persoon, groep of entiteit wat een sekere daad pleeg. Dit kan nie geïnterpreteer word dat enige persoon wat nog daaraan dink om grond in te val, verbied word om dit te doen nie. Cameron en Routenbach sê, indien die oortreers reeds gevestig is en onverstoorde verblijf geniet, betreel is steeds en is het nogthans een misdaad. Dit is in so'n geval onwijs om selfs arrestaties uit te voer aangezien die besetters dit sal probeer plooi as een uitzetting sonder een hofbevel. Druk moet op die politie geplaas word om die klachtes wat reeds ingedien is op te volg. Indien besetters reeds ingetrek het, sal een uitzettingsbevel so spoedig moendelik by een hof verkry moet word. Dit is makkeliker om een uitzetting te kry in omstandighede waar die besetters koorter as 6 maanden op die grond is. Sjoe, dit is maar een donker prinkje wat geskep word. Ek gaan eers weer vir 'n musiekbreek en ek speel vir jou vir moi met Sandra Prinsloo en Bobby van Jaarsveld met My Alles en Karlien van Jaarsveld met My Hartjie. Wat jy ooragte saak en jy Is I There's a Sandra Prinsloo. Dit is Elvis, in die club, die beat is plek en die volk is so krij jou ass hier op die vloer, ek laat wat is die katte koeke loo, ja vanavond is die aand wat ek so krik maar weg, wat ek My Sander, Prins, die my sanderpins nie wees. Mag jou recht is ek en jy vanacht. My hart skree, skree, vir jou. Smoer vir is ek genoemd.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 Wat jy Ons vat neer die paad en gaan sam weg Ivers waar daar niemand anders is Daar waar ons nooit mekaar kan mis Nie, in my hart voel het goed en voel dit recht Ek sversla van nabij aan jou wees Verlief met jylle lijf en gees Ja, jy is my alles, alles, alles Ja, jy is my alles Alles Alles Jij yes, is my vriend nie Jij is my liefde Jij is my liefde Jij is my art Jij is my hart nie Jij is my liefde Jij is my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 Jij sy net my vriend nie, jy is my liefde Jij sy net my liefde, jy is my art Jij sy net my hart nie, jy is my liefde Jij sy net my liefde Jy is, is, is, is my liefde, jy sy net my liefde, jy is my hart, jy sy net my hartie, jy is my liefde, jy sy net my liefde. so gemis my hart opreer van nou het ek geen ander liefhaat jy weer van nou het ek die spoke van gister gelos by die achterdeer, wat nie toe van maak van nou het ek vir ons nog een kans gegeer van nou het ek my voorde weer opgeweer van nou het ek gelos wat jou sê maak wat wat jou hiel ma, van nou selik so jou trane afviel. ek gegloor, jy sê een van my. Van nou het ek jou omgeen met woorde, gevat as beloofde, dat ontstaande bezoek. met Willem en ek, elke Woensdag aand om waar ek jou inblik op die misdadige onderwêreld gaan gee. Dit was môre met Sandra Prinsloo en Bobby van Jaarsveld met my Alles en Karliën van Jaarsveld met my Hartjie en ek is Willem met Crime Time waar ek jou inblik op die misdaadwêreld gee. Voor die breek het ek die rechtsmening van sekere regskenners met jou gedeel aangaande die grondbesettingskwessie. Nou kom ek gaan skyk wat is die opdracht wat dier die nationale commissaris van die politie is oor hoe die politie die kwessie moet hanteer. Want dat nou politiebeampt is, die werk vir een militaire organisatie, en daar word alles op bevel gedoen. So vir elke ding wat gedoen word in die politie is daar een bevel wat dit reguleer. So ons het nou geluister wat sê die rechtskinders en hoeveel mense graag hee die politie hier die type van grondbesettings moet hanteer nou kom ons gaan kyk wat is die opdrachte en hoe moet die politie dit hanteer, en so hier klage, gaan dit precies wees hoe politiebeamte die hele kwestie gaan hanteer maar voordat ons gaan kyk na die, na die opdrachte, moet ons gaan kyk na paar definities want nou gaan gepraat word van paar definities, en soos gewoonlik die communicatie en die status in Engels so ek gaan van tyd tot tyd die goed in Engels lees Kom ons kyk die eerste definitie, want ons gaan kyk is ESTA, E-S-T-A en ESTA verwijs na die Extension of Security Tenure Act dis wet of is Act 62 van 1997 dan evict op om persoon uit te sit, means to expel someone from land, a place, premises or property, in terms of the law or a court order and eviction Has a corresponding meaning. En dan die eviction order is maar net die bevel, wat persoon wat die mense machtig om een persoon van een stuk grond af te sit. Dan LTA, means the Labor form of Labor Tenants Act. Act number 3 of 1996. A occupier, wat is a occupierder? Means a person who resides on land with a permission or consent of the owner. En nou moet mooi luister. The consent does not have to be expressed in writing or orally, but may also be given tacitly, wat beteken as jy stil bly en iemand toelaat om op jou land te bly, het jy ook vir hom toestemming gegeen, en is hy een wettige occupeerder. PIEA means the prevention Of illegal eviction from and unlawful occupation of land act Dis wet 19 van 1998 Reside of om te blij means that a person has his place of a boat Or dwells permanently at a particular place Dan die trespass act of die betredings act means die trespass act Number 6 of 1959 En dan, unlawful occupier, of onwettige occupeerder, means a person who occupies and resides on land without the express or tacit consent of the owner or person in charge. Met andere woorde in kort, dis a persoon wat daar is sonder toestemming. Nou kom ons gaan kyk na hoe dit bespreek word, lawful occupiers. A lawful occupier is a person who resides on land with the permission of the owner of the land. There are two distinctive persons identified in the legislation. Let's say occupier regulated by ESTA. That is now the VET, the ESTA VET. An occupier in terms of ESTA is a person living or residing on land with the owner's consent. This consent does not have to be expressed in writing or orally, but may also be given tacitly. In other words, there still swear An example of express consent is where an occupier resides on the land after asking the owner permission. An example of tacit consent would be the case where a person lives on a farm with a full knowledge of the owner. If the owner does not take steps to evict that occupier, the owner gave tacit consent through his or her conduct. So, as jy weet, iemand blei op jou plaas of op jou grond en jy sê nie vir my moet gaan nie, dan het jy vir hom stilswein so toestemming gegeen om daar te bly en occupeer hy die grond wettig. Luister mooi na die een. A person earning more than the prescribed gross income, wat tans 5000 rand is, is not regarded as an occupier in terms of ESTA. Met ander woorde, as jy werk en jy verdien meer as a brito salaris van 5000 rand, kan jy nie jouself op ESTA beroep as jy jou self, as jy bijvoorbeeld jou plakkershuysie, op een plaas gaan neersitie, kan jy nie jou beroep op die ESTA wet nie. Dit wil vir my daar voorkom, asof jy probeer sê, as jy 5000 rand britoe in maand verdien, jy vir jou jou eie blijkplek kan gaan hier of koop. ESTA protects the right of the occupier, but does not protect persons who use the land for industrial, mining, commercial or commercial farming purposes and it does not apply in land proclaimed or recognised as townships ESTA refers to the owner at the time of the relevant act and extends the concept to the holder of mineral rights an occupier occupying the land in terms of ESTA may only be evicted in terms of an order of the magistrate's court land court or ai court so onhou dit as 'n persoon op jou plek bly volgens estha dan moet jy een uitzetingsbevel kree om van hem ontsla te raak. Dan die labortenant act. A labor tenant is a person who resides on a farm and has the right to use the farm of the owner or other land belonging to the owner and who in return works for the owner as did that person's parents or grandparents. The labor tenant may provide this labor through someone else, for example, The father is a labor tenant who uses the farm in return for his son or daughter working for the owner. A farm worker who gets paid for his or her work mainly in cash does not qualify as a labor tenant. Farm workers have to do the work themselves, which is another factor distinguishing them from labor tenants. The right of occupation of a labor tenant and his or her associates, family members, employees is protected by the landowner. The LTA, the Land Tenant Act. A labor tenant may only be evicted in terms of an order of the Land Claims Court. So dit is iemand wat werk op jou plaas in ruil vir verblijf. En dan moet hy na die Land Claims Court toe gaan, of jy moet so toe gaan om van om ons sla te raak van jou grond af. Dan onwettige occupeerders. An unlawful occupier is someone who resides on land without the express or tacit permission of the owner. Occupiers who fall under the ESTA or LTA are not unlawful occupiers. The rights of an unlawful occupiers are protected by the PIEA. This category of occupiers will mostly be what is commonly known as squatters. So die mensen wat plakkerskampen kom opslaan op jou plek. Hulle is die unlawful occupiers, en hulle woord beskermd door die PIA -E vet. As soon as a building or structure has been erected on land and is inhabited by a person, the person has factual control of the building or structure. The person is considered to reside on such land. It is a factual question how long he or she was residing there to be best dealt with by a relevant court. A person in the process of erecting a building or structure and not inhabiting the building or structure is not residing on such land. So hier begin die slechtenies. Wanneer een persoon een structuur oprig en hy het hem klaar opgerig en hy het een stoelkie daar neergesit en hy sit daar in, dan bly hy wettig op daar die grond. En moet jy een uitsetingsbevel krij om van hem ontsla te raak. So die belangrikste daar is, om so gauw as moendlik vir die persoon te sê, hy mag nie verder bouw nie en hy is bezig om onwettig te occupeer. Want as jy hom gaan toelaat, of as hy niemand weet eers van hom nie, as hy daar ver op jou plaas is en hy kryp ha, oor die grensdraad, en hy slaan sy plakkers, hy is vinnig op, en hy bly daarin, dan moet jy huisendingsbevel kry om van hom ontsla te raak. Unlawful occupiers may only be evicted in terms of an order of the magistrate's court. Daar sê hulle dit. So, where the PIEA refers to a building or structure and includes a hut, shack, tent or similar structure or any other form of temporary or permanent dwelling or shelter. So, as die ouwe slimme skryle vir hulle van hierdie vinnige tentjies en as hulle gauw vinnig vir my tentjie op, as hy daar binnen lee, dan besit hy die grond wettig en moet hy uitsetingsbevel krijg om van hom ons sla te raak. Dan sê hulle betreeders, a trespasser is someone who enters land without the permission of the owner. When a trespasser resides on the land or property of the owner, the trespasser should be regarded as an occupier and the PIEA will apply. Section 1 of the Trespass Act 19.8.59 provides that any person who without the permission of the lawful occupier of any land or any building or part of a building or of the owner or person in charge of any land or any building or part of a building that is not lawfully occupied by any person enters or is upon such land or enters or is in such building or part of a building will be guilty of an offense unless he has unlawful reason to enter or be upon such land or enter or be in such building, or part of a building. A person who is entitled to be on land in terms of the ESTA or LTA is deemed to have unlawful reason to enter and be upon such land. A court who finds a trespasser guilty of an offense in terms of section 1 of the trespass act may order the summary removal of such a person from the land concerned. So, die oomlik vir die hof om eerskildig bevind het an betreding, kan die hof gelas dat hy van die land verweider word. Trespassers must be arrested as soon as possible by members of the service after a complaint of trespassing was lodged and must be brought before court. So daar selle, as jy een klagde van betreding loods, moet die politie om so gauw as moontlik arresteer en voor die hof bring. The owner or person in charge of the property must lodge a formal complaint with the service and provide an affidavit with the following information clear to the members to act. The capacity of the complainant, hy moet sê hy besit die grond of hy is net een bestuurder daar. Particulars of the suspect who entered the property in question, so hy moet verwees na die, die verdaagde, die persoon wat onwettig daar opgekom het. Whether the owner, lawful occupier or person in charge gave permission to the suspect to enter the property in question or not, and whether the suspect have any lawful reason for entering the property. If the suspect leases the property or is an employee of the complainant or bona fide visitor to a lawful occupier, the suspect may have a lawful reason for his or her presence. Members must establish from the facts provided by the complainant whether the trespass act ESTA, LTI or PIEA is applicable in the circumstances. Met ander woorde, as a persoon op jou plaas kom, en daar is by voorbeeld een begrafplaas, en hy sê, hy kom naas sy Mense toe wat daar begrawe is, het hy wettig gerede om op jou plaas te wees. As hy sê hy kom keier vir iemand en daar die persoon sê hy ken hom werkelijk, het hy wettig gerede om op jou plaas te wees. So dit maak het baie moeilik om te bepaal of een persoon wel wettig of onwettig op jou plaas opgekom het. Nou kom ons gaan kykies, hulle sê verantwoordelikhede van politielede. Nathan's sheriff and persons authorized by a court to assist the sheriff may carry out an eviction order provided that the sheriff must at all times be present during such an eviction or actions authorized by the court, example demolition and removal of buildings or structures, subject to the conditions as determined by the court. What it says is, Slags de Balje, also an Engel City sheriff, mag 'n hofbevel van uitsetting uitvoer en dan moet die hof gelas dat sekere mense mag help en nie daardie mense mag hom help help kom ons kyk wat sê hulle verder in situations where there is sufficient information to indicate that a sheriff and his or her employees may be exposed to injury death or damage to property members of the service will be requested to assist the sheriff to enforce law and order as well as protection services. So slechts wanneer die bal hier kan bewys, dat hy of sy werkersse levensdak in gevaar kan wees, of dat hulle beseer so word, tydens hier die uitzetting, dan mag die politie gevra word, om te help, om hulle te beskerm. En let wel, die politie gaan nie deel wees van die uitzetting nie dit gaan baie belangrik wees, die politiese taak is slechts om die baljie en sy werkers te beskerm en om nie self te bezig te wees om structuur af te breek nie en hier staan het duidelik members of the service may not participate in the eviction but must render protection to the sheriff and his or her staff alleenlik so Die mense moet verstaan, die politie gaan nie begin om structuur af te breek nie. Ons mag nie. Nou sê hulle, dealing with land invasions. Dis so wanneer die oogers die ophaard loop grond begin beset. If a member of the service is notified of an invasion of land on a large scale, it is important to act within the shortest possible period of time. So wat beteken die oomlik wat iemand bel, die boer bel en sê, hoor so, hier is so een klomp mense op my grond, moet die politie so gauw as moendlik daar uitkom. Hulle sê dan ook, die stasiebevelvoerder moet die provincie hoef een kennis tel. Hulle sê, if a complainant informs a member that a person or persons have entered his or her land or premises without consent and are threatening to erect buildings or structures, or they are in the process of erecting buildings or structures for habitation, the member must act immediately to ensure that the complainant is attended to and the situation on the land at the crime scene is assessed to determine if there is a threat of unlawful occupation. If persons are found on the land or premises that are in the process of erecting buildings or structures for habitation or threatening to erect such buildings or structures, the member at the scene must inform them that they are trespassing and that they will be arrested if they do not leave the land or premises immediately. If the trespassers refuse to leave the land, or premises, they must be arrested in order to stop them from continuing to commit the offense of trespassing. If the trespassers have erected a building or structure on land and is inhabiting it, the person has factual control of the building or structure, the complainant must be informed that he or she will have to apply for an eviction order in terms of PIEA. And it is now the hard way public must say, the police do nix, or the police will nix do not. En is het baie duidelijk, wanneer die structuur klaar gemaakt is, soos hulle gesê het, wanneer die politie daar opdaag en die man bly klaar in die huis, hy sit daar op sy stoelkie binnen in die huis, dan mag die politie om nie verweider of arresteer nie en moet die persoon in kennis gestel word, die boer of die eidaar van die grond, dat hy hun uitzettingsbevel moet krijg. If a specific person can be identified who is planning or instigating persons to invade a specific land, an interdict may be obtained by the owner or occupier to prevent the invasion of the land. The service can only act against a respondent who is committing contempt of court and for this purpose the service would require statements indicating that the respondent was in breach of the conditions as set out in the interdict. However, a warrant of arrest is required before such a person may be arrested. What it beteken is. In die aree waar hy blij, is daar miskien een politicus, wat besluit, hy gaan die mense aanblaas, hy gaan vir die mense sê, kom ons vat hier die boerse land. En as dit te hore kom, dat hy so iets gaan doen, dan kan daar die boer gaan, en hy kan besluit, hy wil een interdik krijt tegen daar persoon, om te stop dat die mense die land inneem, of om te stop dat hy verder die mense aanspoor om dit te doen. So, wanneer hy dan kom en help of by is wanneer die mense die land inneem en die bepaling van die interdik is dat hy dit nie mag bywees of nie die land mag inneem nie, of as die beinterdikse bepaling is dat hy nie die mense mag aanspoor of aanhuts om dit te doen nie, en hy doen dit, dan kan daar een klag gelee word en gesê word, hier die bepaling van die interdik word verbreek en dan moet die politie dit onderzoek, en op arrestatie een tot een hechtenis kry, en dan eers kan hulle daar die persoon in hechtenis neem, en voor hun hof bring. So, om vinnig op te som, is dit die beste om onwettige grondbesettings te voorkom, in plaas van om dit te beveg, nadat dit plaasgevind het. En onthou ook, Nou is hulle meer bemachtig en weet ook wat die poliesman voor onderstel is om te doen, en wat die poliesman nie mag doen nie. So, nou gaan jy ook weet, of beter weet, hoe wat om vir die poliesiebeamde te sê, as hy daar op jou plaas of plot aankom, en jy gaan ook weet wat om beter te doen, om vir die mens onmiddellik te sê, om te verlaat, en om te keer dat hulle daar die huise klaarbou en het begin bewoon. Nou, op daardie noot gaan ek tot ziens sê, tot volgende week om 6 uur, waar ek jou een blik op die misdaad wereld gaan gee. En dan natuurlijk ook weer saterdag rondom 8 uur, met wat nou waar ek jou gaan help, om jou week en naweek sy ontspanningsaktiviteite te beplan. Ek speel uit met een ooginsling van my, The Raw Band and Clouds Across the Moon. Tot ziens, tot volgende keer. Good evening. This is the interconnected operator. Can I help you? Yes. I'm trying to reach flight commander B.R. Johnson on Mars flight 247. Very well. Hold on, please. Thank you, operator. Baby